Hallå, hallå! Jimmy Fredriksson från Expressen. Jimmy Fredriksson. Ja, vad har du? Är det Jim Olsson? Ja, och jag vet vad ni vill. Ja. Jag vill lära Va, Vad är det? Är det är lexikon om sigina. det var de har skrivit. Fy mm. Fan alltså. Ta, ta, Dra åt helvete! Dra åt helvete! Ja, det betyder att vi ska ja. gå. Och du bor i det här området också. Det vet jag. Du har bostatt dig här för att vara helt fritt ifrån mångkulturella. Ja. Vilka hycklare? Känner du mig menar du? Jag läste dig i GT Expressen naturligtvis. Jag kommenterar på Diskus i GT Expressen. Ni har brutit mot användaravtalet. Ja. Jag hoppas att Diskus stämmer skiten ur er. Det är, det är du som är teolerik. Jag kommenterar ingenting, men jag har kommenterat på Expressen i många år på aftonbladet, på dagens nyheter. Jag kommenterar kommenterat på massa sajter. Mm. Och jag har ingenting att dölja. Varför ja, ber du oss dra åt helvete då om du inte har det? För att det som ni håller på med är helt avskyvärt. Ni försöker bara att hindra folk att rösta på Sverigedemokraterna eller motsvarande. Ni förföljer folk. Jag har inget samband med Sverigedemokraterna. Jag är inte medlem i partiet, men jag är oerhört kritisk mot er kampanj, mot alla som kritiserar någonting som har med invandringen att göra. Du sa att jag hade bosatt mig i det här området. Du bor för... i det här området. Du bor i det här området. Ja, jag gör faktiskt Ja, just det, det gör du ja. Nej, jag gör faktiskt Nähe, inte det. Men du bor i alla fall inte i något av de här besvärliga områdena. Och inte någon, inte någon av er andra journalister heller. Ni bor i era isolat. Och sen försöker ni att skylla på vanlig folk. Hur fan alltså! Vilka skitstular! Dra åt helvete! Då går vi. Ja, gör det du! Gör det du! Hej då!